I tolv år har amerikanen Carroll Chessman sett döden i ögat. Han dömdes 1948 till döden för flera rån och våldtäkter. Under fängelsåren pluggade han juridik och skrev tre böcker. En av dem, dödscell 2455, blev en bästseller och filmades. Chessmans begåvning och insikter i juridik gjorde att han åtta gånger lyckades få avrättningen uppskjuten. Men han har inte nio liv. Nu är det den 2 maj 1960 och vi hör Arne Torén. För en knapp timme sedan kom meddelandet från fängelseschefen i San Quentin Dixon att fången 66565 Carol your chessman är död. Tre minuter över klockan 10 på måndagsmorgonen Kalifornientid det vill säga några minuter efter klockan 18 i Sverige hade den dödsstämde Chessman spänts fast i den åttakantiga illgröna gaskammarens ena metallstol och inför ett 60-tal vittnen beordrade Dixon att avrättningen skulle lägga rum. Tjessman var fullständigt låg. De 60 vittnena som tillådits övervara avrättningen väntade in i det sista på den telefonsignal som skulle kunna betyda att Tjessman än en gång räddades, men den kom aldrig. In i det sista arbetade Tjessmans advokater på att försöka få till stånd nya uppskor. En tre nej på mindre än en halvtimme betydde att allt var slut och att den tolv år långa kampen som gjorts motsvarighet i amerikansk rättshistoria kommit till ett oåterkalleligt slut.